صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يا جماعه يا مستمعين المستمعات نراقب لنا انعمت عليكم نور المقام يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Sebagai menyambung perbincangan berhubung-hubung haji. Hari ini kita bincangkan rukun haji yang kedua, iaitu al-wuqufu bi Arafah. Yaani berdiri di padang Arafah. Ini merupakan rukun haji yang kedua dan rukun haji yang terpenting ya. atau berdiri yakni mengkhadirkan diri di pada Arafah adalah rukun haji yang terpenting. Jadi kita sebut berwukuf. Wukuf itu maknanya berdiri atau berhenti. Tetapi kita boleh duduk, boleh baring, boleh jalan-jalan. -jalan, tapi biasalah ajamnya kita sebut kataan itu berdiri. Maksudnya menghadirkan diri. Bagi orang yang haji. Ya, nak pergi haji. Menghadirkan diri di padang Arafah. Merupakan rukun yang terpenting. Kerana rukun ini tak dapat diganti dengan lain-lain masa. Tak boleh dibuat di lain-lain masa. Kalau tak buat masa itu, tak dapatlah haji. Ya. Kena la tunggu tahun depan masa yang sama. Nah, oleh sebab itu dia terpenting. Tak boleh diganti. Nah, tapi kalau misalnya ada juga amalan-amalan yang bermasa seperti berdi, apa duduk di mina tiga malam tiga mahu, malam di mina atau melontar jamrah, ya. Nah itu pun ada masa itu tak boleh melontar hari hari lain. Tetapi itu kalau tak dapat dibuat ada gantinya dengan tam. Kalau nah. ketiga-tiga hari dia tak dapat duduk di mina. Ada nah, tanya. Tiga-tiga malam tak dapat bermalam. Tiga-tiga hari tak dapat menonton. Haji ni mesti sebab. Tapi kalau tak dapat Arafah, tak apa. Sebab itu Nabi SAW berfadah, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Artinya haji itu ialah Arafah. Maksud haji itu ialah Arafah, bukanlah maknanya setakat orang tu pergi Arafah saja. Ada amalan lain. Misalnya ada bawah, ada sa'i. Ya tidak? Tapi Nabi sebut Al-Hajj Al-Arafah ni keadaan apa? Ya, ni rukunnya yang terpenting. Atau yang terbesar. Yang mempunyai waktu yang tertentu. Dan tidak boleh diganti dengan amalan yang lain. Itulah hukum di Arafah. Tak ada ganti. Tak ada waktu lain kita boleh buat. Kalau tak dapat Arafah, tak dapatlah Al-Hajj. Sebab itu Nabi SAW berlaku Al-Hajj Al-Arafah. Waktu wukuf di Arabah ialah daripada zawal, zawal, iaitu tergelincir matahari, atau waktu zuhur. Itu semua dibaca sama maknanya. Zawal kata orang Arab, zawal itulah maknanya tergelincir. Zala tergelincir, concong, concong, ha, ada yang kata concong. Zawal, ya. waktu itu waktu zuhur, hari sembilan zulhijjah hingga fajar 10 Zulhijah. Jadi maknanya hari waktu Arafah daripada waktu Zuhur 9 hari bulan sampai besok Atau malamnya terus sebelum subuh. Masuk saja subuh hari raya tu habislah waktu Arafah. Ha, jadi kalau orang terlambat sampai di Arafah tengah malam malam hari raya haji Tengah malam. Sembilan duri jam tengah malam. Ini saya dikira Arafah. Sekejap dia sampai saja subuh bermasuk. Arafah. Apa? Sampai di sana ada masalah ulama menimbulkan. Kalau orang tu belum semayang isyak. Dan sekarang ada dua perkara nak buat. Dia nak pergi Arafah ke nak semayang isyak. Kalau dia pergi Arafah. Misalnya Isyak tak dapat. Dia semayang Isyak. Arafah tak dapat. Mana nak dulukan? Aa, mana nak dulukan? Banyak ulama' mengatakan dulukan Arafah. Dan sahabat Isyak. Kenapa? Kerana, Kerana Arafah ni setahun sekali. Aa, ini kalau dia tak dapat nak semayang. Nak kejar waktu ni. Tapi ada pula ulama' mengatakan Isyak dulu. Arafah kedua kerana isyak sembayang tu waktunya sudah ada di hadapan awak sekarang ini dan awak uh, wajib menyembayangkannya di waktu itu jadi maknanya di situ mengejarkan arafah tu satu perkara yang mustahak kali untuk mendapatkan uh, arafah jadi dari gelincir matahari waktu zuhur hingga fajar 10 sering Maka sesiapa yang dapat menghadirkan diri Pada sebahagian waktu tersebut Walaupun sekejap Maka ia telah mendapat Arafah Selagi ia berada di dalam kawasan Arafah Perkataan Arafah Berasal daripada kata dasar Arafah Yang bermakna tahu atau mengetahui itu asal maknanya itu. Arafah. Tahu atau mengetahui. Orang Arab berkata kan, anak Araf itu saya tahulah. Orang yang mengetahui disebut orang yang arif. Arif. Ini hamba Allah yang arif. Yang tahu. Yang mengenal. Bagi-bagi Allah itu semua disebut arif. Ya? Ha, jadi ini Arafah semua daripada perkataan ni Cuma ada dua. Ya. Kataan itu kadang-kadang disebut Arafah Kadang-kadang disebut Arafat Arafat alif alif Fa'aliktah Arafat fa Kalau Kita nak namakan nama tempat Maka kita kata Arafat Arafat Kalau nama Masa atau hari Arafah Itu dalam penggunaan bahasa Ha, tapi tak apa kita kata Yaum Arafah, ya, atau Yaubu Arafah, atau so, tempat dinamakan Arafah atau Arafah. Tapi penggunaan biasanya kalau tempat itu disebut Arafah, kalau harinya Arafah. Dinamakan kawasan yang tertentu itu Arafah ialah salah satu sebab I ialah kerana salah satu sebab yang berikut. Ya. Ha, ada sebab-sebabnya kata kenapa Masa atau hari atau tempat didamakan Arafah Kerana ialah kerana Salah satu sebab berikut Satu Kerana Nabi Ibrahim Pernah diarahkan oleh Allah Ta'ala Mengenal bumi Arafah ini Sebagai tempat beribadah Dan memohonkan budak rahmat daripada Allah Apabila Nabi Ibrahim melihatnya Taulah dia tempat itu yang tempat itu yang dimaksudkan. Ha. jadi taulah dia. Arafa. Taulah. Dia bilang Arafa ni tahu menungkaui. Ah. Ha. Dia bilang Allah Taala tunjuk terus cari dia dapat dengan Allah Taala beritahu, "Ah ini tempatnya." Kau dah tahu sekarang. Tahu dia tahu yang Dia sebutna Arafa. Mana Arafa tu? Ya, daripada perkataan dia tahu tempat. Yang kedua, kerana Malaikat Jibril, bukan mereka, salah salah. Ya. Malaikat Jibril Kerana Malaikat Jibril turun ke bumi Untuk mengenal pasti tempat itu Kataan itu pun tinggal Apabila ya. dilihatnya, tahulah dia nah, Itulah, maknanya Jibril yang dapat tahu dulu Allah Ta'ala tunjukkan Ha, ini tempat kalau orang kumpul di sini, aku akan ampunkan mereka. Ha, ini tempatnya. Syuhul malaikat Jibril mengenali tempat itu. Yang ketiga, kerana Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu di situ setelah turun ke dunia ini, dan sama-sama minta ampun di sana, lalu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dua riwayatnya Nabi Adam dan Siti Awal ni turunkan ke dunia. Katanya masing-masing turun ke tempat lain. Tak bertemu terus. Tidak turun sama-sama. Ha, mereka berjalan dalam kegelapan dunia. Bertemu tak bertemunya mereka di Padang Arafah. Ha, itu satu riwayatnya. Ha, di sana mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada, kepada mereka berdua. Bapana balamna ampusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya tuhan kami kami telah menganiaya diri kami dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami pastilah kami termasuk dalam golongan orang yang rugi jadi inilah pertemuan antara bapa kita Adam datuk kita Adam dan nenek kita Hawa di sini mereka berdoa jadi bertemunya mereka di padang Arafah. Selepas mereka bertemu di padang Arafah, baru mereka diperintahkan masuk ke Ka'abah. Masuk ke Mekah. Untuk tahu. Untuk penghormiaan selanjutnya. Tetapi bersihkan diri dulu. Di Arafah. Oleh sebab itu, kalau kita pergi haji ni, sebelum kita pergi haji tu, kita bersihkan diri dulu. Minta ampun kepada Allah. ya, ni antara kita sama hamba Allah tobat harap Dia tahu pun Untuk menambah nama tobat kita perbuatkan tobat kita untuk minta menerima daripada Allah taala kurnian-kurnian. Ha, kerana di sana itu selain daripada mendapat tobat, mendapat kurnia Allah taala limpah kurnia Allah taala beri kepada kita pahala yang berganda yang mencucikan semua dosa kita dan menjadikan kita akan dapat balasan syurga. Kalau haji kita itu haji yang mabrur diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya, Arafah ini sempena pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi setelah berpisah bila turun dari syurga. Jadi bertemunya mereka di padang Arafah. Dan mereka lah diajar berdoa. Dan kita pun disuruhlah berdoa. Jadi anak cucu Nabi Adam ni, Maka disitulah anak cucu Adam yang beriman berkumpul setiap tahun untuk mencari keampunan dan beritaan Allah Subhanahu Wa ya? Taala. Dan disinilah katanya syaitan itu dilihat begitu terpencil, begitu marah, begitu terhina dia bila Allah Taala memberikan keampunan kepada orang-orang yang berada di padang Arafah. Ha. Sebagaimana dia telah menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sampai mereka itu terkeluar dari syurga. Dia cuba nak menggoda manusia ini terus. Ya? Dan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa dapat keampunan di daripada Arafah ini. Maka Allah Ta'ala berikan pemberian itu kepada semua anak cucu Adam yang berkumpul di daripada Arafah. Dapat pemberian yang diberikan kepada Adam dan Hawa itu. Ya Tuhan kami, ini doanya, kami telah menghanyai diri kami dan sekiranya kau tidak mengampuni kami dan mengesahani kami, pastilah kami termasuk dalam gulungan orang yang rugi. Maka Allah Ta'ala pun mengesahani mereka, mengampunkan mereka, masuklah mereka dalam gulungan orang yang terpilih. Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala? Kau berjaya Allah Ta'ala memilihnya untuk menjadi Nabi dan Rasul ya, pada anak cucu. Maka di situlah anak cucu Adam yang beriman berkumpul setiap tahun untuk mencari keampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Kerana di situlah kaum muslimin bertaaruf. Bertaaruf. Apa makna bertaaruf? Berkenal-kenalan antara sesama mereka. Walaupun kadang-kadang kita tak cakap tak apa, tapi kita tengoklah keadaan sahabat-sahabat kita ikhwanul muslimin yang datang dari merata tempat badek di pada Arafah sama-sama satu tujuan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan di sanalah hilang segala perasaan perasaan membanggakan diri dengan pakaian dengan pangkat dengan wang ringgit dengan apa tak ada semua pada masa itu orang tak ingat apa ingat minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala ya ha di sana tidak ada nampak perbezaan jadi oleh sebab itu masa dalam Arafah ni segala apa rupa yang menunjukkan ada perbezaan tu sepatutnya dihilangkan. Ditiadakan. Ya? Kalau boleh khemahnya biar sama. Kalau berkhemah. Kemah orang besar ke, kemah orang miskin ke, kemah orang apa ke. Kalau yang tak berkhemah, tak berkhemah. Ya. Jadi bila ada lagi nampak perbezaan tu, hikmat arafah tu kurang. Kalau dapat, biarlah sama sama sekali. Kita tak kenal siapa orang besar, siapa orang siapa menteri, siapa bukan menteri, siapa subhanallah, itu yang sepatutnya Ah, huh? ha, tapi sekarang ni ada juga lagi beza kalau kawan-kawan satu, seorang tu ada kawan-kawan sekuritinya banyak, dia punya kemat lain sikit dia warna lain, dia apa lain, lain, lain, lain, lain, lain, apa semua ha. kalau misalnya ada tapi perbezaan-bezaan ni belum lagi terlaksana apa Apa kita kata kerohanian atau apa kita kata, hikmat dari Arafah yang sepatutnya semuanya dalam keadaan yang ya. Tunjukkan keadaan tawaduk kita. Keadaan kemiskinan kita. keadaan kita tidak mementingkan dunia. Ya. Itulah saya masa berjalan ke Mina bukannya Arafah. Saya masa berjalan tu bila di Mina tu kita berjalan tengok keluar dari tempat kita jalan. Tengok ah ada orang-orang dari Mesir dari mana semua tinggal di Mina tu di gari di tempat-tempat di -tempat jalan tu dia pasang khemah dari kayu dia sikit beli ruang dia, dia, dia tahu dia duduk. Khabar. Saya tanya lah dengan seorang sahabat, ya. Yang tahulah kenangan hal bersama. Dia kata ini bukan orang miskin. Orang kaya ni. Okay, Tapi dia orang sengaja datang kat Bina buat cara macam tu, dia tak mau tinggal di tempat-tempat yang bagu-bagu semua. Bukan orang tak mampu, dia sengaja nak melatih diri dan juga nak merasakan bagaimana ...kehidupan orang yang susah. Ha, jadi anak-anak mereka kat situ semua sekali... ...makan situ apa semua. Ha, jadi tunjuk macam lah... ...tutup fikir orang miskin... Nak, ...nak ambil ubah pun tak dapat lagi. Pertama kali nak tinggalkan... ...hosh oh, pun tak ada duit ke. Ha, nak Tak ada tempat. Tapi mereka seraja nak... ...mendidik jiwa dalam beberapa hari... ...hari-hari yang suci. Dan begitulah keadaan orang yang salih. Ya. Inilah masalah... ...jika sekarang ni... Ha. Masalah kita sekarang ni, pergi haji kita nak yang bagus, nak yang cantik, nak yang ini, nak yang, yang, yang, yang sedap, nak itu ini semua kita nak kiaskan dengan lagi kita ni sikit aja. Ah, ha, biarlah kita bersusah sikit di sana beberapa hari untuk merasakan bagaimana kehidupan. Sebab kita semua boleh nak menghilangkan segala rasa-rasa keduniaan keduniawian. Ha. Cuma jangan sampai membahayakan diri. Ah, ha, kalau waktu sakit, apa, apa nak buat. Ini orang yang tiada alam biad ni kadang akan sakit, ya, Bayaran ham itu supaya dapat. Nanti tak akan datang dalam bahagian Arafah ni juga yang Nabi SAW kata Al-Haju Ash'adu Arbar. Orang haji tu kusut masai rambutnya dah berdebu mukanya. Itu orang haji. Amat dia bersih lawa dengan nektai dengan kot apa semua, bukan orang haji. Maknanya kalau kat sana dia macam itu. Ah. Saya pernah baca buku haji, patut ala haji dikeluarkan di Mesir Ini buku lama. Dari pengarang dulu orang haji tu pakai tarbus. Ya, tarbus Oh, Satu merah Dalam panduan haji itu Tentang Apa perasaan Tentangnya Dia kata Tak payah bawa tarbus Pergi bekap <laughs> Dia tahu kata Tak payah bawa nektai kata, Semua orang mesin pakai nektai ya. Nak bawa tarbus Susah nak, nak angkat pun susah Dan sana tak payah pakai tarbus Tak payah pakai nektai Kita pakai pakaian biasa saja Dia nasihat ya. Jadi maknanya suasana sana lain Jadi kita kalau orang Melayu nak beritahu sebab Melayu, buat apa? Pakai sebab putih sana yang sudah pakai. Ha, tak payah pakai sebab lagi? Ha. Jadi, itulah ya, apa sebab dinamakan bumi itu, bumi Arafah. Ya. Kerana salah satu sebab ini, itu yang asalnya, tetapi semua sebab ini memang ada di sana. Ya, menampakkan apa yang kita katakan di sini ya. seperti minta ampun ramai. ramai malaikat Jibril turun di tempat itu. Nabi Ibrahim dikenalkan tempat itu. Ya, kita bertawaf sesama sendiri di situ alhamdulillah. Itulah nama Arafah itu Sabda Nabi SAW alaihi huna wa Arafatu kulluha mawqif ra'a muslim." Artinya, saya berdiri di sini dan Arafah keseluruhannya tempat berdiri untuk haji. Itu sabda Nabi SAW memperkenalkan tempat itu. Jadi kita jadi full stop ya, noktah di situ. Saya baca balik. Saya berdiri di sini. Dan Arafah keseluruhannya tempat, keseluruhannya tempat berdiri. Yang ini untuk haji. Jadi Nabi SAW menerangkan kepada sahabatnya. Saya berdiri di sini. Tapi bukanlah makna Arafah kat sini saja tempat saya berdiri. Kawasan Arafah ini semua sekali boleh berdiri awak di sana. Di mana-mana saja di bumi bumi Cuma saya berdiri di sini. Di mana tempat diri Nabi SAW? alaihi yaitu di bahagian... belum sampai satu tahap lagi nak sampai ke puncak Jabalur Rahmah. Jabalur Rahmah. Jabalur Rahmah ni atau Gunung Rahmah itu ada di kawasan Arafah di tengah-tengah bumi Arabah. Kalau saudara pergi nanti insyaallah yang belum pergi ada pergi dah nampaklah. Ha, di atas di atas Arafah tu ada batu putih. Ya. Di atas bumi, bumi Jabalul Rahmah tu ada batu putih. Nah, itu puncak Tapi Nabi bila wukuf di bawah Tidak terus. Ada orang naik sampai atas. Ya? Tidak. Nabi tidak naik sampai ke atas. Kata menurut ruayatnya, ada satu bahagian. Lapar. Di bawah Jabalul Rahmah tu. Yang ni satu tekat lagi nak naik ke puncak. Ada nah, situ tempat Nabi SAW. Ya? Jadi, Nabi kata dan seluruh bumi Arafah adalah tempat diri. Asal saja jangan keluar dari kawasan Arafah. Kawasan Arafah itu dapat dikenal di sana. Nanti bila kita pergi, kita akan nampak kawasan kalau kita berjalan lah. Ini kita kalau dapat. sekarang ni bila pergi, dia bawa di syih, dia tukar bawa ke wakimah dia juga lah. Ha, tapi kalau kita nak tahu dia punya tu, ada tulis kat sana. ya. tinggi kalau tu dikenal ditulis. Ya. Beginning of Arafah atau Arafah itu. Habis end of Arafah. Hujung saya nanti dia ada tulis. Bahasa Inggris boleh lakukan Dalam bahasa Arab dia tahu itu. Kawasan Arafah. Macam yang buat ke sini kan. End of Expressway. Habis. arafah <tuh> itu bukan Expressway. Ya. Dan end of Arafah. Lepas itu bukan Arafah. Tidak termasuk Namirah. Nah, Namirah ni kawasan masjid masjid apa namanya ada satu masjid masjid Damira dan itu ada setengah nak masjid Ibrahim tu lah ya? jadi masjid tu tak dapat tapi ada mengatakan sebahagian masjid tu masuk Arafah dan sebahagian tidak masuk Arafah ya? jadi kalau kita tengok masa Arafah kan kita dapat tengok ya live kali kah di apa mereka berkumpul di sana imam tu berkhutbah dia ada Arafah, dia khutbah di masjid, dalam masjid. Dan orang ramai semayah. Ha, kalau ikut sunnah, ya belum dia masuk Arafah. Maknanya masa dia berkhutbah di masjid tu, dia belum masuk Arafah. Kerana yang afdahlnya masuk Arafah, setelah awak sembahyang zuhur dan asar jamak takdir, di kawasan luar Arafah, kemudian masuk Arafah. Jadi masuk Arafah, lepas tu. Dan Nabi SAW membuat khutbah, di kawasan luar arafa. Kemudian Nabi masuk arafa. Tapi kawasan luar, tu mana ini bukanlah jauh-jauh dekatlah. Jadi itulah mereka kumpul di masjid Ibrahim tu dan mereka buat khutbah di sana apa semua sekali. Ah lepas situ mereka beredar masuk ke bumi arafa dekat je sepadan. Tapi ada yang mengatakan di bahagian hadapan Masjid Ibrahim tu sudah dikira masuk dalam bahagian arafa. Belakangnya belum arafa. syarat-syarat hukum -syarat di Arafah. Pertama, orang yang berhukum mestilah orang yang dikira layak membuat ibadah. yaitu bukan orang yang hilang akal dengan umpama gila. Ha, jadi, orang gila ni, dia pergi Arafah pun, dia belum dapat Arafah. Tapi, dia boleh dibawa ke sana. Ya, tidak? Dan hajinya kira sunnah saja kerana dia tu belum cukup syarat. Dan kanak-kanak yang belum memayis. Belum dikira dapat arafah. Tapi yang sudah memayis. yakni yang sudah tahu membezakan sesuatu. 7 tahun ke atas dia dapat arafah. Ha, dan hajinya dikira haji sunnah. Ya? Ha, walaupun dia apa, belum wajib tapi dia dikira. Oh, sebab kanak-kanak yang belum balil. ...tapi sudah memayas dikira ahli ibadah. Ahli ibadah. Maknanya dia sudah boleh buat semayal, sudah boleh buat puasa. Sudah boleh buat haji. Dia sudah memayas. Cuma oleh sebab syarat wajibnya belum... ...pada haji. Nanti kalau dia sudah sampai syarat wajib, dia kenalah haji. lagi. Kalau dia semayang, memang disuruh dia semayang. Ya semua tentang pahala tu kita dah bincangkan dulu saya kira ada pun apa kita bincangkan pahala tu disimpan untuk dia bila dia pahala dimasukkan dalam kira-kira dan ibu bapak dapat pahala kerana menyuruh kalau kah, ya, kalau puasa kah. jadi dia sudah dikira ahli ibadah orang yang memayis kanak-kanak yang sudah tahu membezakan dikira ahli ibadah semua ibadah Jumaat dia tidak dikira daripada ahli Jumaat. jadi kalau 40 orang ahli Jumaat termasuk kanak-kanak yang belum balik kata dikira ada 40 orang tapi masuk 3 orang kanak-kanak belum balik umur 8 tahun 9 tahun kita kata ahli Jumaatnya kurang Walaupun dia ahli ibadah, tapi ahli Jumaat khusus ada syarat 40 orang yang betul wajib mengerjakan. Jumaat itu merupakan makhluk kita siapa. Ya? Begitu juga orang yang koma, yang tidak sedar diri sepanjang Arafah. Tidak dapat haji Fardun. Kalau ia sedar sekejap, dapat Arafahnya dan dapat haji. Jadi katalah dia koma on off. Jadi satu masa tu dia sedar. Dia buka matanya dia. Cakap apa? Ah. Dapat. Sekejap pun dapat. Jangan dia terus tak sadar masa Arafah tu. Belum. Kalau tidak hajinya dikira sunat sahaja kalau dia tak dapat ya tak syaratnya dia tak sadar di situ. Begitulah juga orang gila dan kanak-kanak yang belum balik. haji mereka dikira sunat maknanya bila mereka orang gila bila baik wajib kerjakan haji dan kanak-kanak bila balik wajib kerjakan haji ya? bila sudah membejakan sesuatu eh bila sudah sampai umpah tapi kalau orang sakit orang apa semua tahu dia tidur sepanjang arafah tidur dia tak apa sah arafah cuma di sana ada khilaf mentera ulama dia bukan koma dia sadar tapi dia tak perasan yang dia tu ke Arafah. Dia tak perasan dia dekat Arafah. Dia fikir belum Arafah, belum sampai dia. Padahal dia dah ada kat bumi Arafah. Ah ha, itu dikira dia ahli Arab. Ya. Dia berada di padang Arafah semua dia tak perasan, dia tak sadar. Dan di sini simbol masalah kalau orang sakit ya, ah ha, ni orang sakit, misalnya kita kata Orang yang di hospital apa semua, masa Arafah dia sakit. Jadi untuk mendapatkan haji mereka ni, dah lah dibawa ke Arafah. Harta dengan ambulans di saja, situ pun cukup. Yang kita beritahu dia, sekarang awak berada di bumi Arafah, cukup. Asal dia sadar jangan tak sadar. Sebab yang lain tu boleh diganti. Ya tak tak? Tawah boleh buat bila dia baik nanti boleh tawah. Walaupun dah lepas masa haji. Ha, kalau melontar, kalau apa semua boleh wakil. Boleh? Wakil. Harapan tak boleh wakil. Ha. Awak kena sendiri pergi. Ha, jadi bawa dia pergi sekejap. Lepas itu masuk, balik hospital tak apa. Dapat haji. Jangan tak dibawa. Nah, itu syarat yang pertama. ya Orang yang berukuh mestilah orang yang dikira layak kuai padahal. Yang kedua... Berdirinya di dalam kawasan bumi Arafah. Kalau di luar Arafah, tak sahlah, ya Kawasannya sudah semak Ketiga, berkeadaan di dalam ikhra. Mana berkeadaan dalam ikhra, sesudah niat haji. Kena niat dulu. Nawaitul hajjah, ahram tu bihi lillahi ta'ala, baru masuk Arafah. Kalau belum niat, diri di Arafah tak sah. Kerana amalan yang pertama sekali, niat. Jadi kena dulu kan rukun niat. Dan ni yang maksud di sini, di dalam ihram. ni niat. Niat. Kalau dia tak pakai ihram, pakai macam biasa, dia niat hadir. Nawaitul hajjah wa ahram tu biirillahi ta'ala. Dia pakai biasa, dia pergi Arafah. Hadir dapat. Sah so, hadir Tapi dia berdosa. Kenapa tak pakai ihram? Kena tak dendam sebab memakai ihram itu ya, adalah satu daripada perkara wajib haji memakai pakaian ihram tapi niat rukun kalau dia tanya, tak niat tak betul jadi kalau dia tidak mau pakai pakaian ihram dia pergi arafah dia sambil arafah tapi buat dosa lah. melanggar perintah Ya. Di dipermui arah wafat dia dekat gelanggang pentas. Dia pakai ihram dia tak pakai. Tapi haji dia sah. Ha nah, jadi kita nampak haji sah tapi buat dosa. Tuhan terima atau tidak? Terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang uzur, boleh. Boleh bezalah bagi dia tak uzur. Boleh dia tak pakai atau ada sebahagian dia pakai pakaian biasa. Karena keuzuran, sah kena bayar denda. Ya? Tapi niat itu sih niat. Innamal amal bin niat. Berkadaan dalam ikhram. Yang sesudah niat haji. Yang keempat. Dalam masa Arabah. Yang wukufnya kena dalam masa Arabah. yaitu pada 9 hari bulan Zulhijjah, Hijjah. 9 hari bulan Zulhijjah. Hijjah. Nah inilah peranah mengetahui tahu 9 Hijrah itu Allah Taala firman dalam Al-Quran yasalunaka 'anil ahilla yasalunaka 'anil ahilla mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal tentang anak bulan apa peranannya yasalunaka 'anil ahilla mereka bertanya tentang anak bulan qul beritahu mereka Wal Anak bulan itu ialah tanda waktu bagi manusia menentukan waktu hari bulan yang begitu-begini semua wal dan tanda waktu bagi hajj, hajj. Nah, Jadi kena tahu waktu 9 hari Ula Zul Hijjah. Kemudian dalam ayat tadi sebut Bukanlah kebajikan diantak tul buyutamin zuhur walakin albirra man itadnawa tul buyutamin abu abihah ini ayat kita masuk ke Ya, ini tambahan Nabi kata bukanlah kebajikan kamu masuk ke rumah kamu daripada pihak atas rumah atau belakang rumah tetapi kebajikan itu ialah kamu masuk ikut pintu-pintu bagi orang yang bertakwa kebajikan tu bagi orang yang bertakwa dan masuklah rumah dari pintu-pintu ini kenapa katanya orang Arab zaman jahiliah inilah dia muka-muka amalan haji ni kalau masuk kemah di padang Arafah bila sampai apa masuk apa namanya waktu Arafah di dalam kemah, dia keluar masuk tak dari pintu kemah, dari belakang kemah dia dia, dia buka, nah, dia keluar nah, itu ada yang tingkat dia situ Ah ha, Tak boleh masuk ke rumah dengan lalui pintu. Kalau orang tak Kalau dia dekat rumah, dia kena pajak dari belakang. Apa dia masuk rumah? Allah Ta'ala celahkan pembuatan mereka. Ini perafat mereka. Perafat orang jahiliah. Apa yang ikat dia tak tahu. Ya? Allah Ta'ala kata ini bukan kebajikan. Bukan cara menjahini. Mana ini dia nak menyusahkan dirinya. Rasalah kita susah-susah sekali. Kita nak ikut pintu. Terpajak atau kita masuk ke rumah daripada bawah. pun ha. Bukan itu. Allah Ta'ala. Ta Ya, itu disebutkan dalam buah haji Jadi sembilan zulhijjah suhailah Arabah. Ya, betul. Kalau terdahulu berdirinya mereka umpama pada hari lapan zulhijjah tidak sah Arafah mereka. Ah, ha, ini kena penting Lambat tak apa, jangan terlekas. Kalau sabit belum sembilan, tak sah. Kerana kaedah mengatakan membuat ibadah sebelum waktu tak sah. Tetapi membuat ibadah selepas waktu kira kata Boleh? Awak semayang zuhur, belum waktu zuhur. Tak sah. Tak sah. Tapi dah habis waktu zuhur, bawa awak semayang zuhur. Masuk akar semayang zuhur. Okey, sah. Kira-kabak lah. Berdosa lah awak. Tapi semayangnya kira-kira. Jangan sebelum waktu. Ha, dan itu jadi penting nak mengetahui 9 Zul Hijah betul, jangan Jangan tertahu. Ya. Tetapi kalau terkembindian misalnya mereka berdiri pada hari 10 kerana salah perkiraan misalnya. Dan ramai pula orangnya sah Arafah mereka itu. Tapi dengan syarat ramai. Jadi katalah hari yang mereka hukum tu yang sebenarnya bukan hari 9. Hari 10. Tapi semua hukum hari 10. Sah. Pasal lepas 9. Tapi kalau sikit aja orang yang hukum... Tak usah. Sebab tujuan daripada hukumnya ramai. Katalah ada orang syakkan dia orang punya perkiraan. Maluklah ada setengah orang ini dia pakai pendapat di sini. Ya? Ya? Dia kata ini tak betul dia punya kira. Apa? kat sehari dah hukum besok. Satu geruk dia 40 orang pergi hukum ke Rapa. Tak pakai. Okay. Ha? Okay. Tapi kalau ramai... Mana Maknanya separuh dari jamaah haji. Tak pakai hari semalam. Dia orang kata yang betulnya hari ini. Hmm. Tapi pagi juga eksyak ya, Hukum dua ya? hari. Hmm. Tapi sekarang tak buat tu. Oh. Kalau masalah ta taklah pada hari ini. Ya? Terlalu masa terbentuk. Tetapi ya? jangan kata ulama. Jangan pula ditambah hari mina Katalah. Kita syak ni hari semilas hari sepuluh. Orang berhukum hari sepuluh. Tak apa lah. Tak salah lah. Tak ramai pula yang buat tu. Tapi hari minah jangan ditambah sampai empat belas. Tiga belas habis. Dan kira hari sepuluh tu hari minah juga. Ha, sudah dua hari tinggal minah. Jangan lagi tambah empat lagi hari pula. Ha, ha. Ha, ini kerana silap atau salah. Tapi jaraklah berlaku. ni, tapi hukumnya disebut oleh Allah Bapak sekarang ya. Mana yang diisytiharkan di sana itulah yang dipakai. Dan orang semua ikut kekamai ya. Tapi kalau ditakdirkan terdahulu nah Itu sikit bahaya Lebih awal Nah, Itulah syarat hukum ya. Tak ada banyak syarat Empat syarat tadi. Orang yang berhukum Mestilah dikira layak buat ibadah Iaitu sempurna akal Berdiri dalam kawasan Arafah Berkeadaan di dalam Ikhram sesudah niar haji Dalam masa Arafah Iaitu pada 9 dari bulan Zulajjah kalau terdahulu berdirinya mereka umpamanya dari lapan surah tidak sah arafah mereka. Tetapi kalau terkemudian, misalnya mereka berdiri pada sepuluh, pada hari sepuluh kerana salah perkiraan, misalnya dan ramai pula orangnya sah arafah mereka. Sunat sunat wukuf di arafah. Pertama berdiri di dalam dua masa siang dan malam. Yakni daripada selepas Zuhur hingga terbenam matahari. Itu yang afdal. Jadi awak masuk sebaik-baik lepas Zuhur dan awak duduk sana sampai Maghrib. Jadi bila terbenam matahari, awak berada di bumi Arafah, maknanya awak telah mengambil sebahagian siang dan sebahagian malam. Siang tu banyaklah eh? Malam sikit, tak boleh Tapi ada bagian malam awak berada di sana. Ya. Jadi maknanya kalau awak keluar dari bumi Arafah sebelum maghrib, misalnya katalah lepas asar dah keluar. Boleh. Hadisah, terakhirnya hukum di Arafah ini sikit sekejap pun boleh. Ya. Lepas asar keluar. Kurang abdhal. Pasal tidak berada di bumi Arafah di waktu malam. Ya. Jadi afdalnya, tunggu sampai maghrib. Sebaik-baik maghrib saja keluar. Itu senang Nabi SAW. Jangan pula lama-lama. Sebab Nabi sebaik-baik maghrib saja keluar. Tapi sekarang ada orang tinggi sampai pukul 11 malam. Ya, ada, ada sampai pukul 12 malam. Ada pukul 1, pukul 2 belum lagi berindah dari Arafah. Itu nah, ada sebab-sebablah. Misalnya transport lah, itulah, inilah. Ini matah. Ya? Nah, jadi afdal ya antara malam dan siang lepas zohor kita ada di sana sampai maghrib dan jangan sembahyang maghrib di Arabah. Kalau boleh itu yang kedua, mentaakhirkan salatul maghrib dibuat dengan isyak di Muzdalifah. Jadi dalam amalan Arafah ni zohor dan asar kita jamak takdim dibuat kalau boleh sebelum masuk Arafah sebelum masuk di sempadan dan maghrib dan isyak jamaat akhir disebayangkan di Muzdalifah. jadi di bumi Arafah kita tak ada semayam tak ada semayam Doa, duduk, doa kepada Allah taala. Sebab maya zuhur dan atas sudah dibuat belum masuk Maghrib dan isyak dibuat di Muzarifah Di bumi Arafah tak ada sukayak IP yang sunan Tapi itu banyak orang tak boleh buat Kenapa? Banyak orang tak sampai di Arafah pada pagi 9 soreja, dah penuh Arafah ke Malah 8 hari bulan orang dah datang duduk, ada yang tidur Arabah. Ya eh, ke? Tidur di Arabah, 8 hari bulan sudah sampai. Dah firman Allah. Dah duduk. Boleh lah, kan? tak boleh boleh. Dia agaknya perjalanan haji kita. Kita sembahyang lima waktu. Di Mina. Di Mina. Yang afdalnya, eh, sebelum masuk Arafah, kita hingga Minah dulu. Hingga Minah. Subuh, Zohor, asar, Maghrib, Isyad. Ya, di Minah. Ataupun Subuh tidak. Subuh, kita sampai Zohor, 18. Zohor, asar, Maghrib, Isyad, Subuh. Subuh hari ke-9. Ini semua kat Minah. Dekat Minah. Kemudian Zohor dan Asar disempadan atau semayang kedimina kemudian masuk di Araba. Nabi semayang disempadan berdekat dengan dengan Araba dengan Araba. Ada. Maghrib secara Araba lagi, Araba di misalnya. Araba yang Sebab kalau kita perhatikan perjalanan Haji ini diatur oleh Nabi saw untuk manusia ni relax. Tak pernah. Jadi sebelum masuk Arafah, dudukkan minah satu hari. Rehatkan minah. Akun dia pergi ke Arafah, duduk di Arafah. Bila sudah maghrib, jangan sebayang maghrib dan isyak di apa? Di Arafah, sebayang di mina Dan rehat di mina, duduk sampai subuh. Baru pergi minah. Baru, eh, maaf, di pak. Ya, di pak. Malam maghrib dan isya duduk di Masjidil Haram bermalam di Masjidil sampai subuh. Subuh baru pergi ke Jadi perjalanannya tidak kelangkabut. Ya. Ha, tapi sekarang ni terpaksa kelangkabut. Kenapa? Orang ramai. Ramai sekali orang. Kalau zaman Nabi itu tak ramai zaman inilah, alhamdulillah. Jadi nak yato pun tak terato. Memang banyaklah syai-syai hati dan kato semua sampai kat sana doa terbalik kadang. Tak lihat lah. dulu kita itu biasa biasa macam kita buat apa pun boleh kita dah hato semua dah hato itu sekali orang datang tu satu kita punya hmm. peraturan sekali abis ah perjalanan dia dari araba pergi ke zaliqah tak sampai 1 jam orang sampai sampai 10 jam kita hmm. hmm. dengar sampai, sampai 1 jam orang dekat tu sejam tekak lebih daripada 8 jam daripada araba ke zaliqah dekat kau tak sampai pun dekat tidak. Ah, itulah tu. Traffic jam. Dia dia bukan barang ni. Tak gerak. Kalau jalan kaki pun lebih lebih cepat sampai. Nah, Ini lah masalah. Kenalah masalah tunggup, tunggup bar. Tunggu bar. Pasal ya. Kadang-kadang kita boleh tahan dia dia nak pergi ambil online tak tahan ah. kita tahanlah darat. Ah, dekat jalan mana di we sini? Mau buat apa? Ah, kita yang kita. Dia dah kira abang naik dia lah. Dia tinggal kata wei dia janji tak pakai. Dia nah, pergi dia pergi ambil. Dia bawa pasar duit nak laba. Dia dah faham ah. Dia dapat apa lah, sana sembuh lah tak bola dia. Hai ni lah janji. Dia dah. Gelak pun macam dosa pun. Dapat lepas kat sana yang kosong tak ada tahu semua ada ada orang pakai. Ah tapi kan kita kalau sini kita ada dia. Apa nak bayar Ada janji. Kalau dia tu siapa lah, kalau lah. seribu-ribu seribu-ribu seribu-ribu kita dari sini pergi lumpur seribu-ribu satu-satubah sampai ribu mana boleh jadi ribu dekat pekat jauh dekat ha, sejap ha. Ya, tak tahulah ke mana nak ukur juga. dari minah sampai arafah dari mana minah sampai bekah Berapa dia? Berapa? Yang kita 40 ringgit. Ba, ba, ba, ba tu. Sampai ba, ba. orang 40 ringgit. Ustaz. Habis ni juga dia ada. Jadi ini macam macam sikit. Ya Allah. Allah. Apa ya? Jadi penyiri dalam dua masa, siang dan malam, yang yakni daripada subuh Zohor hingga ke malam. Yang kedua kita ta'kikan salatul maghrib dibuat dengan isya di Yang ketiga, salat zuhur dengan azan jamak takdim sebelum masuk ke Arafah atau dulunya Arafah. Ta'bat. Ah, kalau dah masuk di Arafah, dibuatlah jamak takdim ya, jamak takdim. Kemarin sini ada dua pendapat sekarang ni yang selalu bila musim haji berlaku berkelimpahan. Yaitu kalau mengikut mazhab mereka yang di sana, bahawa jamaah Haji ini dia terus asar di Arafah sembahyang asar, ya, zohor so, dua rakaat, asar pun dua rakaat, Dibina ketiga-tiga hari sembahyang asar, zohor so, dua rakaat, asar dua rakaat, isyak pun dua rakaat, dan jamaah. Ha? Dan banyak orang kita mengamalkan ini ya? ha. Tetapi dalam mazhab kita syafi'i Bahawa kalau orang tu tidak dikira musafir, Dia tidak boleh buat asar Baik di Arafah Atau di Bina Tak boleh semayang dua raka'at Zohor atau Asar Kenapa? Tetapi menjamakkan waktu, boleh. Ada ada kawal membolehkan kita jamak kerana sebab-sebab yang tertentu. Tapi bukan apa-apa. Jadi oleh sebab itu katanya, bagi orang yang bermadab cami, dinasihatkan supaya sebayang dengan empat raka'at. Sebab mereka ini tidak lagi dikira musafir. Ada hadis Nabi saw. Sebab Nabi bila membuat ucapan kepada jemaah haji masa lapan hari bulan nak semayang zohor dan asar, ada riwayat. Nabi kata, Ya ahla Makkah, atimmu. Hai orang Makkah, kamu tamam. Tamam tu mananya semayang? Atimmu. Ya ahla Makkah, atimmu. Hai orang Makkah, tamamkan semayang kamu. Fa inna qauman safara kami kata nabi orang musafir. Kami orang musafir. Jadi maknanya nabi tidak berniat bermukim di Mekah. Di Mekah. Dan nabi menurut riwayatnya masa berada di haji itu tidak lebih daripada 18 hari. Ah itulah mazhab syar'i kita mengambil Jamak itu hanya boleh sampai 18 hari. Termasuk hari datang dan hari balik 20 hari. Ha, itu maksimum jamak itu. Ha, tapi korang duduk sebulan, dua bulan, dua bulan tak. Ha, sedangkan kita jamaah haji Singapura yang datang ke Mekah, tak tentang. Dah masuk dalam dia punya studio. Sampai sekian hari bulan, balik sekian hari bulan. Masa tu semua mungkin Pekas-Pekas. Jadi mereka bukan lagi masyarakat tadi okey. Awak mereka kata kita keluar dari Mekah pergi Arafah tu kira musafirlah. Ah, ha. kalau awak keluar dari Mekah, pergi ke Arafah dengan niat lepas itu nak pergi Madinah, atau nak balik Jeddah, atau nak balik Singapura, atau balik Mekah lagi, maka awak dikira musafir. Walaupun barangkali awak balik kemekah masuk ke Mekah untuk buat tawaf Wada. Taqwa. Awak tidak lagi niat nak bermukim di Mekah. Barang awak semua sudah angkat, semua sudah kira nak balik. Ah ha, itu, awak pergi Arafah, Sidogiri Musafir. Sampai Mina Sidogiri Musafir. Perjalanan ke Musabir. Ah ha, tapi kalau awak kata saya bermukim di Mekah, saya pergi Arafah nanti tak boleh solat. Ah ha, bukan Musafir. Ah ha, inilah masalah yang-yang-yang tahu jadi ribut. Ribut adalah kita kita lah sebab ada orang kita yang pegang kuat mazhab sana tu. Dia bilang ini yang betul. Mekah, apa kita, dia orang apa? Pasal kita nak pergi pakai shami? Ah, Dia kata begitu. Dia bilang dengan dia shami. Bukan ada orang Mekah. Pelajarkan Mekah. Pergi pandangan. Dia orang Mekah. Imam itu. Betul-betul. Bani Al-Muttalif. Al ah, muttalifi Haa. Nenek dia itu semua daripada Bani Al-Muttalif. Bukan suara. Ya. Itu batuah dia beritahu. Haa. Ah. Dia. Dia berkata dia salahkan orang yang semayang warga. Tak betul dia pula. Belapa semayang warga. Dua saja. Dua-, dua. Sekarang tak paham dia paham satu saja. Jadi kita jangan bergaduh ke sana. Biarkanlah. Dia kata ayo nak saya dulu. Nah tidak, ada nanti yang datang ya. kalau ini jemaah hadir datang dia. Tren dua-dua. Pasal dia orang ni kadang-kadang dah kemakan dengan masak sana. Ada yang belajar ke sana semua. Ya, ha, dia punya mazhab pun dah dipakai kekuat. Dia salahkan Syekh ini semua, ini penyakit. Jadi kita tukar bergaduh. kita tak tahu hukum. Kalau sebayang itu kita kata, kita pegang, saya pegang gini untuk selamat ni. Pasal apa? Kita ibadah ni semua ndak akan selamat di akhirat. Itulah. Kalau kita disuruh kasar Kita tak nak kasar Apa hukum Boleh kata tak Boleh Katalah hukumnya boleh kasar Tapi kita bilang kita tak nak kasar tak. Tapi kalau tak boleh kasar Kita kasar apa hukum ha, tak boleh. Jadi saya cakap begitu saja Walaupun orang, orang kata boleh kasar Tapi saya tak nak kasar Saya nak sama. Tak ada satu orang kata tak boleh Jadi, kita kata Kita jamaah Jamaah boleh, tapi jamaah Saya pernah di Arafah, ada orang minta saya jadi imam Dalam kemah tu ramai orang Tapi ada jamaah lain Saya kasih tahu dia, saya akan buat jamaah Tapi empat rakan Siapa nak ikut saya, empat rakan Yang nak pasal, saya tak buat pasal Kasi tahu, jangan dia tak tahu Dan kita jangan kritik mereka pulak Biarlah mereka dengan mazhab mereka, kita dengan mazhab kita ya? nah, ini dalil mazhab syafi'i tentang tidak ada jama' tidak ada sahabat, tapi jama' boleh jama' tu katanya dalam mazhab kita kerana ibadah sebab kita dalam hal-hal yang tertentu untuk menyenangkan kita, jangan sampai kita kelangkabot, kita sembahyang dulu uh, jama' Jadi misalnya kita sebelum masuk Arafah kita sembahyang atau di Arafah kita sembahyang Zuhur dan Asar sekali pada masuk Zuhur. Kira-kira nanti kalau Asar kita Maghrib kita nak berangkat, tak ada timbul masalah kita nak kerah Asar, air tak ada. Tapi sekarang alhamdulillah, satu mahir dulu air habis di Arafah tak ada air. Dan sekarang alhamdulillah air banyak, ya. Tapi hukum tu tak hukum, naik tu langsungan tadi tak selesai. Ya, salat sholat dengan asal jamaah sahaja di masuk ke arafah atau di bumi arafah. Yang keempat berdiri di tempat berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah Jabalur Rahmah di tengah-tengah kawasan arafah jika keadaan mengizinkan. Jika keadaan mengizinkan. Mananya kebetulan kemah awak dekat dengan Jabalur Rahmah, awak keluarlah pergilah ke tempat. Ya sendiri je nak habis, so. tapi kalau kema awak jauh awak nak cari jauhlah rahma kat mana awak pergi nanti balik tak tahu kema kat mana sesatlah susah lah nanti jemaah awak ya. susah syih awak nak cari awak kalau so, orang bilang tu boleh susat nanti awak masuk kemah tu masih lebih buang sama ha, nak mencari tu berapa jam baik-baik awak nak boleh balik tengah jam ke kema lepas itu 5-6 jam awak susat banyak awak suka -susah, ni ya ah keluar ni masjid haram susat pergi jam, -jam sampai bahari tak balik di minah ya ha. ni siap Oleh itu doa kita mulai-mulai keluar saja. Allahumma inni'a'udhubika'an adzillah wa'udhallah. Ya Allah aku berlindung jangan aku sampai sesat tapi sesatkan. Dalam perjalanan. Sampai ke sana pun begitu juga. Yang keempat. Memenuhkan masanya dengan penuh khusyuk Dan harapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa. Bertasbih, bertahlil, bertakbir, beristighfar, berdoa itu sangat kabul doa. Saat dekat pada Allah, saat semua orang itu berdoa, doa apa nak minta, minta. Minta saja yang memperkenankan Tuhan. Kalau yang kita minta tu kita rasa baik kita minta. Tapi kalau Tuhan kata itu tak baik Tuhan tak kasih, alhamdulillah. Kalau baik Tuhan kasih, alhamdulillah. Tak baik, kalau tak kasih pun alhamdulillah. Kita tinggal minta saja. Tinggal minta. Apa yang kita nak minta? Asal saja perkara yang kita minta tu, perkara diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta. Dan tak mesti kita minta di Padang Arafah balik saja terus berlaku. Tidak mesti. Kadang-kadang lepas lepasku aku tahu, Alhamdulillah, ini berkat doa saya di padang Arafah. Atau di Kaabah, baik Allah, Atau di mana-mana tempat kabulnya doa. Ha? Sebab kita ni tak tahu. Allah lebih mengetahui. Bila Allah Ta'ala dah terima kita, Dia akan beri kita mengikut saat yang sesuai dengan kita. Ha, ingat? Apa yang kita minta tu? Kadang-kadang kita berpikir, Aku dah minta ni lama, belum beri kabul. Belum sesuai masa. Sampai di saat kita tak sangka-sangka dapat apa yang kita minta. Inilah rupanya yang sesuai. Dipilih oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidaklah ingat pilihan Allah. Jangan ingat pilihan kita. Sebab kita tak tahu Allah lebih mengetahui. Pokoknya kita disuruh minta. Wa <Sess> qala rabbukum <Sess> uta'uni as-dajib lakum. Tuhanmu telah berkata. Minta kepada aku. Nasih aku perkenalkan permintaan kamu, minta, Tinggal minta. Kerja kita minta. Jangan minta pada orang. Tak pada Allah Rabbul Alamin. Nauzubillah min Allah. Ini tempat minta dekat kanan tu, sat. Ya. Lepas. Bentas alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jangan lepaskan peluang nafas kita untuk naik. Bentas Jangan berbual. Bercakap. Ha. Dia dah bercakap. Ah, dah ada tadi. Jangan ambil gambar. Ha, ada orang sibuk keluar masuk kemar, ambil gambar sini, ambil gambar sana, kumpul sini, kumpul sana. Eh, mana dia bina doa? ni mana dia bina. Dia sibuk cari. Ya, apa? Kita datang pergi bukan ambil gambar. Sekarang tak relaks. Dulu orang, undang-undang itu bagus kalau dibuat sekarang. Dia jumpa orang ada kamera, dia ambil, sekarang dia pecah kan? Ha, dia pukul dengan kayu, dia buang. Orang ha, tak boleh komplain apa-apa dan ni kau pulih dekat sana ya tak? Tapi sekarang ada relaks dekat Banyak nak orang goblin. Benda ni mahal, agak-agak susah dia nak ambil dari paket. Jadi kita ingat Ini suatu tempat ya. Sebagai berta'lil la ilaha illallah. Tahlil yang paling afdal di Padang Arafah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir baca tu banyak ni sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalul maqul tu'uha anan nabiyuna min qabli la ilaha illallah Af afsal afdal afzal perkataan yang pernah aku sebut dah pernah disebut oleh nabi-nabi sebelumku la ilaha illallah dan ada riwayat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ulul mulk wa, ul wa ya seperti itu bertahlil ah, itu namanya bertahlil ya jangan kita kata bertahlil sini baca tahlil jangan kita baca kat sini tak ada bertahlil itulah la ilaha illallah. itu bertahlil itu betul amalan bertahlil selainnya masalah bertahlil saleh takbir Allahu akbar istighfar tasbih Allah membaca alquran Kalau boleh berazamlah untuk menghantamkan Al-Quran di Tanah Suci di Satu Khatam. Ha. Jadi dari mula awak sampai ke sana, mula awak dah letak barang awak dah mula beribadat baca Al-Quran dari awal. Dan sambung kampunglah semasa awak berada di padang di Tanah Suci Mekah. Kalau tak boleh sambung ke Madinah, kalau boleh biar Khatam di Mekah. Ha. Atau tak boleh pun Khatam di Madinah. Kalau tak boleh juga balik kampung Khatam Jangan boleh dah balik kampung, tutup, tak baca lagi. Tak apa lah. Terus. Tapi kalau boleh khatam. Ada orang berkali-kali khatam di sana. Ha, ini tentang khatam Quran. Ini ada orang 4 kali khatam, siang 4 kali khatam, malam tau. Kadang-kadang kita fikir berapa lama dia baca ni? No. 30 juz Siang 4 kali, malam 4 kali. Jadi satu hari satu malam 8 kali khatam. Ada yang lebih? Ini awliya Allah. Masya Allah. Kalau ikut... Kita bacaan Yang paling cepat sekali Tapi tak salah, bacaannya cepat Tapi tak salah Kita boleh satap dalam 15 minit satu jam Satu jam tu boleh dibaca di 15 minit Jadi 1 jam kita dapat 4 jam 1 jam dapat 4 jam Dalam 9 jam Kita boleh dapat 1 Satu jam itu yang biasa. Semuanya kita semua boleh dapat. Kalau kita lancar baca Al-Quran Kalau tak lancar... Satu muka... Nak setengah ajar... Ini bayar. <laughs> ha. Macam kita. Tapi ada awliya Allah... Kita tak tahu apa halnya. Mereka kata mereka dapat lebih dari itu. Ha. Subhanallah. Itu angkat tiram. Kita tahu. Maksud berkat buat mereka. Ha. Ha. Jadi bagi kita... Tapi katalah kita tak boleh baca... Satu uh, jam, kata. Mau setengah jam, ha, tak apa Jadi satu jam, ya, uh, satu juz setengah jam. Jadi satu jam dapat satu juz. Kalau tak boleh pun satu hari satu juz lah. Siang tu satu juz. Lepas sholat baca sedikit, lepas asar baca sedikit, bermakrifat baca, lepas isak lepas semua, tak boleh. Tapi kalau lebih lagi bagus ya tetaplah dan berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa bihi seberapa banyak dan menangisi kesalahan diri. Ah, ha, timbulkan kepusrawatkan, timbulkan perkara-perkara yang boleh menimbulkan awak sedih, menangkap dosa, menangkap amalan yang tak baik, menangkap buah masa apa. Ah. Ha, sebab tempat itulah kita patut menitiskkan air mata kita, ya. Ha, mengenangkan diri kita dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini semua ini cara ibadah ya. cara ibadah ni sebaik-baiknya kita membagi-bagikan waktu pada ibadah-ibadah yang lain ni yang banyak ni, supaya apa tidak menimbulkan kebusanan sebab ada setengah orang tu dia baca tu dia malas Sebab sebut Jadi bila dah malas atau dah penat tu jangan baca lagi Kalau Quran, tutup Kalau mengantuk jangan baca, tutup ha, Dia nak ibadah lagi, tukar Dengan istighfar. Tukar dengan selawat Tukar dengan doa Tukar dengan tasbih. Itu tujuannya apa? Supaya ada perbezaan ibadah Ada racam ibadah Jadi tidak menimbulkan Kebursanan atau mengantuk Atau apa-apa kalau kasih mengantuk, jalanlah bangun, jalan. Tapi jangan lupa, jalan sambil sebe, sambil berzikir, sambil melawa. Nah, Allah Taala katakan, Allah Taala katakan, Allah Allah Taala kata, Allah Taala katakan, Allah Taala katakan, Allah Taala katakan, Allah masa kamu, tinggi, masa kamu, duduk, masa kamu bagi. Dan Allah Taala katakan, Allah Taala katakan, Allah Taala Allah Taala katakan, Allah Taala katakan, Allah dzikrilah kamu kepada Allah taala sebanyak-banyaknya wasaqifu huquq rakan wa asilah. Dzikirilah kamu bagi dekat dekat. Apalagi kalau kamu berada di tanah suci Mekah, tempat ibadah. Sebab apa kamu nak buat ke sana? Kalau tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama hamba Allah. Kerana di tempat itu kataan itu nizalu tertinggal. Siapirkanlah ini kata orang Arab. Pen telah lebih dulu pergi sebelum kita tulis. Dah... Karena ah, kerana tempat itu di tempat itu penuh dengan aulia Allah yang tidak dikenali, melainkan oleh Allah dan mereka ada di situ mereka yang ada di situ adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Ah ini kita ingat ya. Baik sangka terhadap Allah dan terhadap sesama hamba Allah. Baik sangka terhadap Allah ini maksudnya apa? Kita datang situ kita harapkan rahmat Allah. Harapkan kurniaan Allah. Jadi ingatlah bahawa rahmat Allah Taala maha luas. Keampunan Allah Ta'ala memang disediakan bagi sesiapa sahaja. Walau macam mana besar, dosa, memang disediakan oleh Allah Ta'ala. Jadi di situ awak kena harap. yakni walau macam mana awak kenangkan dosa awak yang besar. Banyak perkara yang awak dah buat. Ingat, Allah Ta'ala akan hampurkan. InsyaAllah. Minta saja Harap. Ha, itu baik sahaja. Jangan ada yang berjaga, kan tak tahulah saya ini boleh dapat ampun ke, tidak dosa saya besar, saya tak boleh kata puan, tak boleh ampun. Jangan bila kita kata, boleh ambun, tak boleh ampun, kalau tidak, itu maknanya boleh untuk Harap Allah Ta'ala ampun ke. Sebab Allah Ta'ala rahurun rahim, ah mengapun, nyayang dan memang dia setiap tempat itu apa? Kenapa lagak-lagak ragai Oleh sebab itu, bila kita berdoa, kita beristikbar, kita yakin, insyaAllah, ampun. Tepat-tepat imam Jangan buruk sangka ya? Dan jangan buruk sangka sesama Alhamdulillah Jangan kita kata dia ini datang haji Bukan haji ini apa yang nak buat Dia ini bukan apa yang Ini, ini buruk sangka dari Allah Ta'ala Maka nampak kita masuk kita ya? Jangan Sebab apa kita ingat Semua yang datang ke sana tu tujuannya satu Jangan pun Allah Nak cuci dosa Dan tak tentu orang yang pergi sana Tolong kalip Betul ya, tak? Walau ada yang tak saleh, ada yang munafik tu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Taala. Tapi kita sangka dia mesti baik. Kalau tak baik, haji. Ya, tak ada ha, bagi hak. Betul jadi orang pihak hati semua kita sangka baik Orang saleh ni jangan buruk sangka. walaupun kita kata kita kenal dia ni dekat sana begini, datang pihak hati kan ni betul ke ni? jangan begitu. Itu namanya buruk sangka terhadap manusia. Jangan. Kita kena baik sangka. Dan jangan lupa kadang-kadang yang awak puluk tangga tu sekali terkena dia wali Allah. Awak oh, fikir dia orang jahat, rumahnya dia wali Allah. Saya memahami. Akhirnya macam orang tak baik. Tapi dia orang yang paling baik. InsyaAllah. Alis rakyat ah, itu semua. Alis rakyat itu semua. Alis rakyat Allah, ibadullah, salhin, awliya Allah. Kita apa apa maafkan kepada Allah. Jangan menghina orang. Jangan terkecil orang. Jangan menganggap orang tu jahat. Apa semua. Kalau ada orang yang buat apa-apa-apa. Maafkanlah. Ya, Jangan dilayanlah kalau ada-ada gaduh, ada apa, semua ada kita kena elakkan. Baik sangat jangan poleh. Kelebihan hari Arafah. La bi Rasulullah alumni, sallallahu alaihi wasallam, jika kana yaum Arafah فَإِنَّ اللَّهَ allaha tabarak wa ta'ala yubahi yani bi ahim yani bi ahli 'arqa al mala'ikata sayakun amuru ila 'ibadi atawni sawan quran bahina min kulli fajin amin ushhidukum anni qad Katakanul malaikatu inna fihimulanan murhaka wafulanan. Kata Ya Allah, Azza wa Jalla, telah artinya. Apabila tiba hari arafah, maka Allah subhanahu wa taala memperbanggakan mereka mereka yang berdiri pada arafah kepada para malaikatnya. Dengan firman-Nya, lihatlah kepada hamba-hambaku yang telah datang kepadaku dalam keadaan kusut rambutnya dan bertepu mukanya dan dedah kepada panas matahari dari segenap ceruk rantau yang jauh. Aku persaksikan kamu bahwa aku telah mengampunkan mereka. Maka para malaikat pula berkata, sesungguhnya di kalangan mereka ada sekulan yang begitu banyak. Dan berat dosanya. Dan ada si pula. Sabdanya berfirman Allah subhanahu wa jalla. Aku telah ampunkan mereka semua. Ini satu daripada kelebihan hari Arafah. Yang kita tadi kata. Kita perlu baik angka pada hari ini. Ini satu daripada dalil. Apabila tiba hari Arafah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperbanggakan mereka yang berdiri di badan Arafah. Kepada para malaikat. Ini bukan sahaja di saat Arafah. Banyak di saat-saat yang lain juga. Bila hamba-hamba Allah itu dari bangsa manusia ni Beribadah. Kalau mereka beribadah dengan ikhlas hati. Allah ta'ala selalu tanya pada malaikat. Eh tengok itu hamba aku yang dibawa apa mereka buat ini satu kelebihan Allah Taala bagi kepada manusia. Bila mereka berdoa. Bila mereka kuat sebulang azab. Mereka keluar semaya gaya pagi-pagi. Sampai ramai ikut keluar semaya gaya. Allah Taala tanya kepada malaikat, "Eh kamu tengok apa mereka buat?" Oh, malaikat kata mereka keluar dari rumah Nabi saya. Apa anak mereka minta tu? Kita mereka apa tak ampun kepada mulia Allah. Saksikan olehmu aku dah ampunkan mereka. Allah Ta'ala dua Malaikat jadi apa? Disaksi. Aku persaksikan kamu. Aku ampunkan mereka. Dan ada juga hadis Nabi SAW menerangkan. Dalam hadis kursi. Kata Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingat. kepadaku Pada dirinya. Dalam dirinya. Yang ini senak-senak. Dia ingat pada Allah. Aku ingat dia pada diriku. Kata Allah SWT. Allah ingat. Apa? kepada diri? Oh, simpulannya ingat aku. Aku ingat dia. Dan barang siapa mengingati aku dalam kumpulan... Nah, ini misalnya kita berzikir, ramai-ramai apa semua. Aku ingati dia. Aku sebut dia dalam kumpulan yang lebih mulia dari kumpulan. Itu malaikat. Jadi, apa yang kita buat sikini Allah Ta'ala beribadah. Dan ini kelebihan malaikat. Kelebihan kita manusia yang beribadah. Kenapa? Kenapa? Kita dapat kelebihan. Yang pertama kita ni tak boleh jadi macam malaikat kerana kita ada nafsu yang kita kena atasi, kita kena perjuang, berjuang melawan hawa nafsu ya, memang banyak orang susah nak zikir banyak orang susah nak sembahyang pun banyak orang duduk dalam majlis-majlis baik ni berisah, tapi kalau dalam permainan semua senang-senang berut begitu biasanya tabiat manusia melainkan yang dipilih oleh Allah Ta'ala diberi taufik, kalau Allah Ta'ala beri taufik tu Alhamdulillah, itu sebab kata ulama, ingat ini kita kena ingat. Kata ulama, at-tawfiq Al alamatul qabul. Tawfiq tu tanda Tuhan nak terima. Tuan kabul. Mananya kalau awak dah senang pergi masjid, mananya Allah Taala dah memang mau ampunkan awak. Ha. Awak dah senang nak zikir, nak ibadah, Allah Taala dah memang nak ampunkan awak. Kalau Allah Taala tak nak beri, awak tak senang nak buat. Susah nak buat. Jadi bila awak dah terdorong untuk buat kebajikan, itu tanda Allah SWT nak terima. Itu satu terbaikan. Bila saya nak beri awak satu barang, tapi peraturannya kena minta, saya kata awak minta lah. Maknanya saya nak beri, tapi awak kena minta. Habis tak nak minta, kena minta. Saya tak nak beri, cuma tinggal awak minta saja. Manusia ni pun begitu kan? Awak bilang, tolonglah saya. Ha, isi form ni lah. Nanti saya nak tolong. Tak nak isi form. Tak mau tulis surat. Tak mau minta. Macam mana nak kaji? Sebab peraturan kita dah buat begitu. Minta lah. Kita nak kaji tapi awak minta. Awak tinggal minta. Ni kita abro sajalah. Ini Tuhan Rabbul al Alamin katulatuhu ni. Ha, setuju berlaku. Minta. Aku perkenalkan. Tinggal minta saja. Ha. Jadi Tuhan itu, itu satu daripada tanda kekabulas so. tu. Kalau kita dapat tahu Alhamdulillah. Ya? Ha, jadi kemudian Tuhan memperbangga Itu satu sebab ya. Maknanya Apa namanya Kita ini dibanggakan oleh Allah Ta'ala Di kalangan para malaikat Kerana kita ada nafsu yang memang kadang-kadang kita kalah dengan nafsu kita Jadi bila kita dapat lawan-lawan nafsu Itu Allah Ta'ala kata Hei kamu malaikat tengok Ini orang dapat cuba buat macam perbuatan kamu Bagi malaikat bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristifal, berdoa Tak ada masalah lagi memang kerja mereka dapat mereka lazat tengah bekerja. Sebabnya pula syaitan dan iblis lazat dengan bodoh manusia. Kalau dia tak dapat goda manusia dia pilih tak. Dia syada Dia dapat kata satu manusia dia payah senang hati. Dia lebih senang lagi. Ha nah, ini perangai bagi macam-macam. Kita kena jaga diri kita. Ya. Jadi malaikat begitu. Jadi Allah Taala kata tengoklah manusia ni. Dia dapat buat. ibadat. Ini kerana bila Allah Taala nak jadikan Adam dan Hawa, nak jadikan Adam sebelum Hawa. Allah Taala malaikat Allah Taala kata pada malaikat aku akan jadi bendu muka bumi khalifah. Apa kata malaikat tertanya kepada Allah Taala, ya Allah ini kamu nak buat lagi ni perkara yang manusia ini nanti akan menumpahkan darah, akan bergaduh akan perang akan apa buat jahat. Tapi Allah Allah kata pada mereka ini alammu mala shalamu. Aku tahu perkara yang kamu tak tahu. Maknanya akan ada di antara mereka hamba-hamba Allah yang saleh? Boleh buat macam perbuatan kamu. Ada dari mereka rasul-rasul dan nabi-nabi yang akan memimpin. Ada di antara mereka yang akan jadi awliyullah. Ah ini, ya Allah cakap Ta tahu. Jadi sebab itu bila manusia ni jadi baik Allah Ta'ala kata tanya mereka. Tengok, tengok, ini orang, ini manusia ni. Ah begitulah, betul. Kelebihan kita. Kita kena syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kejadian kita ni mirip-mirip pada hewan. Ya tidak? Tetapi Allah ta'ala ya. beri penghormatan yang besar. Walakad karamna bani adab. Yang memuliakan kita apa? Iman kita. Iman dan amal salih. Nah, jadi itulah. Bila hari Arafah, malaikat Allah ta'ala tanya pada mereka, Eh, hey, kamu tengok tu hamba aku Yang diri di, di mana Arafah. Ya? Apa mereka buat? Mereka minta doa dan sebagainya. Saksikan olehmu, aku telah ampunkan mereka. Lihatlah kepada hamba-hambaku yang datang kepadaku dalam keadaan kusuk rambutnya, berdebu mukanya. Oleh sebab itu dikatakan orang yang di dipandang Arafah, jangan nak lawak. Kena dalam keadaan kusuk dan lawak. -abuk. Terdedah kepada panas matahari. Mereka datang tu, jalan jauh, ada setengah, ada jauh daripada kampung-kampung, pada sepatu hari, terik, naik utam, naik apa, semua jalan. Ya. Ha, dan kita pun susah payah datang, ya tidak? Ha, macam orang yang pergi Arafah, kata-kata, berapa jam duduk, Kaabah, duduk, ini semua memanglah susah. Tak apalah, itu kira satu daripada pahala Arafah, ya tidak? Pahala-pahala bukan kita cari-cari susah tu, tapi kita rasa susah. Tak apalah, memang orang datang pergi Arafah, nak cari ampun, jangan susah, ha, susah Tak apalah. Panas juga, tak perlu tak makan. Ada yang 15 dapat tak makan. Ujian dari Allah, ya? Nah. Ujian dari Allah. Ada pernah kalau kita kata ini dia marah, dia bilang kalau begitu si sihat ini lemah. Kalau tak kata kita makan apa-apa, itu adalah pujian dari Allah Taala. Ya, kita kata bukan begitu maksud kita cakap. Yang dia orang tu tiga salah lah kalau tak jaga jamaah dia. Tak apa semua bukan? Tetapi kadang-kadang mereka pun tak nak jaga lagi. Ada hal-hal yang berlaku mereka. Misalnya yang betul lah. Yang apa apa kita nak buat tak apalah. Kita sama-sama sabar. Kita harapkan kampunan Allah. Saya percaya satu. Tak ada orang yang nak burukkan nama dia. Ada tak? Semua orang nak bersihkan nama dia. Semua orang nak kata bila balik dah dipuji. Kau ini halusin, ini lah bagus. Ini lah yang bagus. Semua tak gitu. Tak ada siapa yang kata aku jahat nak aku berjemaah ni balik awak maksiat tak ada. Tak ada. Ya. Semua tidak kan dipuji, Tidak kredit, ndak kredit. Tapi tak apa. Tak ada orang yang kata aku balik kena maksiat, tak apa. Tak ada. Semua tidak baik. Ya Tapi tak apa. Jadi ini kita kata tolak azab. tolak azab. Janganlah timbul masalah. Nah ya, macam kita dengar, berita ada orang kata ada satu jamaah tu dia bilang, aku biar haji tak sah, tak boleh. Ini aku mesti pukul. Wah <laughs> macam ini sampai begitu sekali di takap, di takap ada ya. tak, tak ada kelas. Ini saya balik kenal ni, <laughs> pak. Ya. <laughs> ya, itu sebab mesti ada kursus-kursus macam-macam ini kita kena tahu. Tapi kita tidak membenarkan orang yang mengambil kesempatan untuk menyusahkan jamaah haji. Hanya memikirkan soal kealuan dan sebagainya. Tapi tidak memikirkan kemesrihatan dan kebaikan jamaah. Ini kita tidak setuju. Tapi senang kotak, setuju. Ha, tak. Banyak perkara yang kita boleh bincangkan. Ya. Jadi, mereka datang ke panas, kata Allah ke Ka Ha, sekarang ni kita datang, mereka datang gym, 8 jam dalam bas Tak dapat minum tak apa, apa mereka nak ke, Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ingatlah, kita berdiri di padang Mahsyad, nanti 500 tahun, air pun tak ada Makan pun tak ada Satu pun tak ada, tempat seduk pun tak ada Matahari sejengkar atas kepala kita Padang mahsyad Ini semua mengingatkan kita Wukuh ya. yang paling besar sana semua nafsi-nafsi kita tak boleh salahkan sesiapa. Syaitan yang telah goda kita pun daripada hari itu dia lari daripada kita kena benar dengan kau. Aku tak ajak kau, kau ikut aku dia buat. Aku pun takutnya. Ya. Itu dalam Quran disebut ini bari umkin ka ini ara mala tarau. Aku nampak perkara yang kamu sendiri tak nampak kata iblis. Nah, itu hari kiamat. hari kiamat. Dan ini semua kita dah dapat amaran. Ya tak Amaran ni kita dah ada dalam Quran dah sebut semua kita kena apa kita kata implementasikan ini semua dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam amalan kita, ya? Jadi datang dengan dari dua orang yang jauh, aku persaksikan bahawa aku telah mengampunkan mereka. Maka para malaikat pula berkata, ni malaikat tahu ni background manusia ni, ya. Yang datang itu semua, mereka ada rekod. Sesungguhnya di kalangan mereka ada si fulan ya Allah yang begitu banyak dan berat dosanya. Dan ada si bulan. Ini malaikat beritahu Allah. Seolah-olah. Ini bukan pasal Tuhan tak tahu. Nak menerangkan lagi. Bagaimana keadaan yang sebenarnya. Tuhan mahu tahu. Jadi malaikat kata. Ya Allah. Si bulan ada. Si bulan ni dia berdoza. Kami berat lagi. Rekod dia bukan maya. Si bulan lagi. Si bulan lagi. lagi. Apa jawab Allah SWT. Aku telah ampunkan mereka semua. Semua. Yang berat. Yang itu. Yang ini. Semua dapat. Nah Ini satu daripada keluarga. Hai Araba, nikmati. Kemudian Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ikut, ya. kalau saudara baca, maulud debah, maulud debah, maulud debah ini orang yang susun maulud debah ini bukan orang sebarang. Iaitu Syekh Abdul Rahman, nanti orang ahli hadis dan orang masyukur, orang yang salib, orang yang terkenal sejarahnya. Dan banyak ulama-ulama suka baca melalui jepang ini sebab ada rahsia. Satu daripada riwayat ada disebut di situ. Bahawa umat Nabi Muhammad ni, satu per akan masuk syurga takhta kira-kira. Kuluhuniyat kuluhnal jannada birairia besar. Satu pertiga akan masuk surga tanpa kira-kira dan dalam sebuah hadis dikatakan tujuh ribu daripada umat manusia umat muslimin akan masuk surga tanpa kira-kira tujuh ribu yang suluh tu tujuh ribu tetapi kalau kita katakan tujuh puluh ribu ini sedikit lah umat Islam ini apa? Kan tidak sampai siapa kan lagi? setiap-tiap setiap seorang dari, daripada 70 ribu memberi syafaat kepada 70 ribu jadi 70 ribu ganda 70 ribu ganda ya bukan kali ganda ganda lebih besar ya ahli hisap ya? 70 ganda 70 bukan 70 kali 70 yang dia fikir lebih besar ganda itu hadis sekarang ya yang tujuh puluh ribu, tiap, -tiap seorang pulak ni, katanya, memberi syafaat kepada tujuh puluh ribu. Wah, sudah banyak. Sulus. Ini satu per tiga. Alhamdulillah. Allah ja'alna min Ya, kita doa. Supaya kita masuk. Dan satu per tiga lagi. Pasuludun. Yaitu nabizunu biham wa khatayaum fayu' barulau. Dan ada pula satu bertiga, banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi ada juga amal, bukan tak ada. Tapi dosa lebih banyak. Campuran doa lah, campuran doa. Macam kita lah. Ya. Kamu yang campuran doa. Allah Taala kata kumpulkan mereka. Ha. Yang satu bertiga dah tak kira-kira. Yang satu bertiga lagi ada dosa. Abgun kata Allah. Tinggal lebih satu. Wahyu dunia itu nabi dunia muakta ya Dan ada lagi satu pertiga membawa dosa dan kesalahan yang begitu besar kami. Kayak ulin malaikat, haka berkata kepada Allah. Rabbana, hina wajatna, hamasrasu ala al Kami dapati mereka tidak berampau wow, sangat buat dosa. asrafu ala al dan mereka telah membuat dosa seperti jibal wajar tidak nama jibal dosa-dosa mereka itu macam gunung besar banyak benar. غير أنهم يشهدون إلا إلى الله وعنا محمد رسول الله. Juma yang ada pada mereka ya Allah, اشهدوا الله إلا إلى الله اشهدوا أن محمد رسول الله. ada Ah ha, ini tinggal yang ada. Orang macam nak buang dengan orang. Apa kata Allah? Dajjal suman akhlas tadi bishahad dari kaman kerja babi. Tidak akan aku samakan orang yang menyaksikan ketuhananku dengan orang yang tak menyaksikan. Atikumul jannah tabirahmat. Masukkan mereka ke syurga dengan rahmatku. Jadi maknanya Allah taala di akhirat nanti tak mau menyama kawan Islam orang kafir. Tak boleh sama, tak boleh sama. Ini orang sekurang-kurangnya menyatakan la ilaha illallah. Tak sama kata Tuhan. Ini orang tidak mendustakan aku. Yang ini yang mendustakan aku. Masukkan mereka ke syurga dengan rahmatku. ku Mengikut zahir hadis ini. semua masuk syurga. Tapi apa hal dengan orang yang berdosa? dosa? Takkan? tak ada. Ada ulama mengatakan Umat-umat lain yang tu Itulah yang bikin neraka. Tapi umat Muhammad tidak. Wah. Ini ada kata kalau gitu kita atas hangat. Eh? Kalau ikut hadis ini. Kita setiap mewah. Setiap mewah. Semua masuk syurga. Atas saja ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi ada pula yang mentafsirkan. Mereka ini masuk surga setelah menjalani hukum di neraka telah menjadi hukum di neraka. Tetapi banyak ulama mengatakan bukan begitu, dapat syafaat terus. Ah, ha, ini berita baik. Ini apa? Berita baik. Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya, berita baik ni. Tetapi jangan salah gunakan berita baik ni. Ha, orang yang salah gunakan berita baik ni masuk neraka. Pasal apa? Oh, Dia dapat ni berita kalau kita ada asyadu Allah memang mesti masuk. Ah, ha, Kalau kau buat dosa kau kena masuk ke apa? Kalau kau tapi orang yang memang dia tahu ini semua memang Allah Ta'ala dah beri tapi kita kena tambah ta'at, kita kena ibadah. Kalau ada dosa kita ampun. Ini orang Insya Allah masuk syurga tu. So. Ha, Walau dosa bersa kalimau. Ya? Ha, Allah Ta'ala beri. Tapi melalui perkiraan lah. Tanya soal jawab itu dah ada tu. So. Bila soal jawab dah ada tu. So. Jadi mungkin azab kita ni azab toal-jawab je. Ha, banyak interview, banyak apa. Tak ada lulus betul-betul. Tapi akhirnya lulus. Kena sikit payah. Nah inilah kelebihan-kelebihan. Kalau kita baca hadis-hadis tentang umat Nabi Muhammad SAW ni. Banyak kelebihannya. Tapi kena jaga. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la Muhammad <Sessizid> Rasulullah. Kemudian jangan lupa semayang lima waktu. Puasa bulan Ramadan. Zakat kalau ada hantar. Haji seumur-seum sekali. Se Jagalah ini. Jaga diri dari dosa-dosa besar. Kalau dah terbuat dosa besar, kita ampun pada Allah Ta'ala. Dan dosa kecil selalu istighfar pada Allah. Ini jalannya kita dapat kelebihan. Ya? Ini satu daripada kelebihan yang Allah Ta'ala janji-Jahil bagi kita. Pada hari Arafah, aku telah ampunkan mereka semua, kata Allah Subhanahu SWT. Jadi saya fikir cukuplah sampai sini. Kita berhenti di sini. Pada ya? ha, yang kedua, kita akan bawa. Ada pertanyaan pada saya, tapi saya kira... Tidak tanda saya jawab. Hari nanti kita akan bincang pada lain masa insyaallah taala ya. Ada pertanyaan apa-apa? Ya, kalau tadi itu tutup surah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina bima allamtana wa 'allimna ladina. Rabbana, rabb faqina ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al khudrun fa dzakrir rabbi wa fiquna wa fiquhum lima tardzi qawlan wa 'amalan. وارضك الكلاء حلالا دائما وأخذ الله أكفيا علماء محراب الحيون فاكل شر ربنا أصلح لنا كل شعون وأخر بالرضا منك العيون وافضع لنا ربنا كل ديون قبل أن تأتي ما رسل المنون وأخرست أن تأكرم من سكر وصلاة الله طوش المصطفى من إلى الحقيق عانى والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الآل الكرام شرفاء على الصحب المطابع الظلام الحمد لله رب العالمين